«Во-во!» – підніс у гору казівного пальця Василь Гордієвич. «Політкомісар, так сказати. Фрунзе в Чапаєва тільки вище. Політкомісар завжди вище. Намісник Переяславського єпископа на тутешній стороні. І він губку вимочив і кресало приніс. Правда, кресанув інший. У кінці дав задній хід. Коли шаблі святили, дмухнув у Переяслав до Гервасія, єпископа». Олег Сторопів. Він був неймовірно вражений. Всі історики, всі джерела вказували, що освячував повстання Мелхіседек. Він один, Олег Зайченко, знав, що Мелхіседека в той час у монастирі не було. Це було найбільше і поки що єдине відкриття вченого історика Олега Зайченка. Він прочитав про це в Чернігівських єпархіальних відомостях і поки що приховував навіть від свого наукового керівника. Щоб потім шарахнути, обамбурити. Жоден з найбільших наукових авторитетів не володів цією інформацією. А написано ж про Мелхісадека, то ми. І ось тепер. Якийсь безнуй чоловік у курячій хатці на глиняних ногах, у селі, до якого немає навіть мосту, знає про це. Звідки? Так, витиснув він. Ножі святив і Романа Гаврило. Не Гаврило аж скипів чорний, утренню правив чернець Андрій Проценко. Тоді з церкви винесли клейно до гетьмана Сагайдачного і Шаблю Дорошенкову. Вона в схроні лежала. Її взяв залізняк. А ось святив людей і вручив йому булаву, а козакам летаври та Бунчук розстрижений монах Іван Юрчик. Він же на залізнякові плечі накинув гетьманську керею червоним шнуром шиту. Максим став на коліна, клятву склав святу і об'явив усім ім'я своє. Максим Залізняк, син Легорія, бо були такі, що ще не знали його. Вдарили в дзвони, салют вогневий дали. Булава Гетьманська, керея, шабля і клятва на вірність Україні, Поняв? а ти, Горшкоро Батрак. Він допив горілку. Вже сутеніло, жар від багаття брався попелом. Десь неподалік хтось доклепував косу на завтра. Приглушені пальцями удари по металу розкочувалися по підгір'ю. По вулиці пройшла запізніла череда. Запах молока і свіжих тіз'яків долину аж сюди перебив запах юшки. «Ліда, підкинь вогонь хмизу», – тоном наказу, мовив чорний, «доп'ємо горілку». Олег сидів приголомшений, чомусь пригнічений, а чомусь сам не знав. Десь у глибині його свідомості тоненькими голочками прокльовувалися десятки запитань. І витільчувалась якась думка, яку він сам собі боявся виповісти. Виходило, що повстання залізняка було не так антифеодальне проти панів, як проти польської шляхти. За Україну! Про таке ніде і заїкатись не можна а не те, що означати в десертації, розгромлять, знищить. Та це, мабуть, вигадка цього чоловіка. Легенда. Хоч багато в ній такого, чого він, Олег Зайченко, котрий прочитав усе відоме науці про Коліївщину, ні відкинути, ні пояснити не може. Чорний тим часом закурив. Він помітно захмелів, налив ще одну чарку. Лідія Григорівна хотіла його відтрутити від неї, тобі не можна. Він відвів її руку. «Да, залізняк із гончарів!» Трохи втомлено сказав Чорний. «Дід його Степан промишляв гончарним ремеслом на Запорожжі. І батько Горій також був майстром іскусним. Вази, амфори робив з глини і теракоти. Спочатку поселився на хуторі Калинівці. Одно время проживав на хуторі Полуднівці, але ні там, ні там не було підходящої глини, і він переселився в Євківці. Олег відмітив про себе, що джерела вказують на два можливі місця народження Залізняка Медведівку та Євківці. Далі вернувся в Калинівку, потім подався в Медведівку. Тут 1725 року, 21 березня, в неділю, і народився Максим Долинчук або ж Залізняк. Так і було записано в книзі актів церкви Святого Миколи. Ті акти, увесь архів, був спалений цариценим військом, що значить ні слуху, ні духу. І Калинівку спалили дощенту, і інші села та хутори верст на сто. Старший брат палив хати меншого брата і голови рубав, і нічі чирк. Про конню всі знають, а про це ніхто. І ті, і ті, і поляки, і росіяни – одного поля ягоди. Правду казав Тарас, що тільки в своїй хаті своя правда. Олег розгубився. Страх жорстокої тетірнею хапанув за серце. Здавалося, хтось стріляв у притул. Про такі речі чув перше. Блукали в ньому довкола нього якісь догади, домисли, натяки, але блукали як тінь і оставали. Щойно спрямовували туди зверху червоне світло прожектора. Падали не наче трава від першого посвисту коси. Коли він вчився на другому курсі університету, було заарештовано кілька студентів-філологів. До них істориків. Докотилася лише глуха луна. неначе від далекого вибуху. Буцім-то читали Грінченка і ще когось. Твори Грінченка можна було взяти в університетській бібліотеці. Та луна пройшла якось повз нього, бо ніколи не думав у той бік. Сам був з Ніжинщини. У них у селі розмовляли на діалекті. Кень, вель, радно. Траплялося багато русизмів, але для них то були не русизми, а свої сільські слова. Да, конечно, хорошо. І шкелювали з тих, хто повернувся з армії або якоїсь служби і починав цвенькати і штокати, як їхній кіномеханік, прозваний «Відішем». «Відіш, картина «Не буде тітіть, я не буду крутити. Вони вчилися в українській школі. До революції то була міністерська школа, і їхніх батьків навчали по-російськи».